Bine am regăsit din nou, ne bucurăm pentru posibilitatea unei noi prezentări în care vrem să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum se aplică legea lui Dumnezeu în aceste zile pe care le trăim. Din nou sunt împreună cu Iasmin, bine te-am regăsit, Mă Bucur să fim din nou la o nouă provocare! O nouă provocare, o nouă ocază în care putem să dăm la o parte poate puțin vălul care... Ascunde lucrurile invizibile oarecum, exact. dar despre care e bine să fim în cunoștință de cauză. Exact. Suntem într-un război, dar nu mă refer la cel fizic, suntem într-un război spiritual în care fiecare dintre noi suntem implicați, vrem sau nu vrem, conștienți sau fără să fim prea mulți conștienți și e bine să putem să înțelegem care este lupta de dus. Exact, exact. Dacă nu te-ai abonat la canalul nostru, asigură-te că o faci chiar acum. O să primești inștiințare când se va publica un alt video și așa poți să fii ținut la curent cu noutățile care apar pe canalul nostru. În ocazia aceasta, despre ce te gândești și ce vrei să împărtășești. Titlul pe care l-am dat aceste prezentări este Omul poate fi influențat. Este parte din aceeași serie, cum se aplică legele lui Dumnezeu astăzi. Este un subiect cu care am fost uh, provocat, cu sutele de pacienți pe care am avut. Adevărul despre acest subiect este extrem de important, de aceea vreau să-l facem public, chiar dacă este greu, chiar dacă poate nu cunoaștem totul, uh, dar o să împărtășim uh, ceea ce am experimentat, ceea ce înțelegem uh, și sperăm că pe viitor vor fi și alte prezentări uh, pe subiecte asemănătoare e bine și cred că va fi interesant pentru că ne spui ceva din ceea ce ai experimentat și ai văzut pe pacienți. Da, și în viața personală. Exact. Suntem curioși să intrăm în detalii, în profunzimea acestui subiect atât cât se poate cu această ocazie. Însă înainte de, de lucrul acesta din nou să ne reamintim și să așezăm lucrurile care au fost spuse în, în prezentările anterioare. O scurtă recapitulare. În primul rând, am văzut că legea lui Dumnezeu implică absolut tot ce gândim, vorbim și înfătuim. Principiul legii este să luăm doar de la Dumnezeu tot ceea ce avem nevoie și să dăm creației oamenilor, animalelor și așa mai departe, ceea ce am luat de la Dumnezeu. Ascultăm doar de Dumnezeu pe faptul că luăm doar de la El poruncile și puterea și așa mai departe, autoritatea, să facem ceva. Și ne supunem oamenilor dând ce avem de la Dumnezeu. Omul poate fi egoist datorită nevoilor absolute pe care le are. Este egoist când se alimentează din alte surse în afară de Creator și altruist atunci când sursa sa este doar Creator. Sunt doar două puteri în lume cărora le putem sluji. Ori lui Hristos, ori lui Satan. Și ultima prezentare pe care am avut-o... Am ajuns să înțelegem că nimic din ceea ce am și sunt nu este al meu. Eu nu pot face nimic de la mine, ci pot folosi doar ceea ce Dumnezeu îmi dă. Voi fi responsabil pentru absolut tot ceea ce fac cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Ce vrei să ne prezinți în această uh, ocazie legat de, și de titlul pe care l-ai amintit, uh, despre ce va fi vorba mai, mai exact. În primul rând, vreau să vedem că am fost creați ca și o cetate închisă. Așa asta înseamnă că Dumnezeu a creat omul a, fără ca cineva să o poată controla din afară. A, are însă și căi de acces. Omul se poate alimenta, adică are o intrare. A, și vrem să cunoaștem acestea, însă conceptul principal este că am fost creați ca și o cetate. Căile de acces sunt prin simțuri. Prin simțuri suntem influențabili. Trebuie să cunoaștem care sunt căile și pericolele influențelor invizibile și inconștiente și cum să ne protejăm. Ai amintit că simțurile sunt niște căi de acces. De unde, și, de unde încep și cum putem controla aceste simțuri prin care este accesul spre noi, spre cetatea închisă? Ca să putem înțelege, am o întrebare. Prima, unde simt durerea sau unde simt gustul? Aceste întrebări sunt foarte importante pentru că dacă uh, am întrebat pe pacientul meu unde simți durere dacă te doare degetul, uh, pacientul întotdeauna spune păi acolo, că aici mă doare. Da? Însă, atunci când ne uităm puțin mai profund și vedem, de exemplu, cazul unui uh, om care a avut piciorul amputat în cel mai multe cazuri de amputare, apar dureri la membrul amputat. Adică îl dor degetele, de exemplu, de la picior, care nu mai sunt. El le simte ca și cum ar fi acolo. Și îl dor. De aceea a venit acea zicală masajul la piciorul de lemn. Acolo nu mai poți să faci nimic. Degeaba masez că nu se schimbă nimic. Și atunci, durerea nu este unde te doare. Durerea este aici. Însă prin sistemul nervos este o comunicare continuă. Și prin sistemul nervos îți dă un semnal de durere undeva. Însă problema nu e acolo. Problema e aici. La fel este cu gustul. Unde sunt gustul? Păi aici sunt gustul. Nu. Când pun ceva pe lingă, în sistemul nervos se percepe, ok, ce fel de gust este acesta. Însă se face prin aparatul gustativ. Da? Aparatul bucal. Și atunci... Simțurile sunt, să zic, abilitățile externe prin care noi putem primi semnale, stimuli. Însă totul are loc în sistemul nervos sau prin sistemul nervos, aici. Da? Și atunci vreau să ne uităm un pic mai mult acolo. Este și zicala că de la cap se împute peștele. Adică acolo începe toată problema. Orice simț se transmite către sistemul nervos prin semnale electrice. Acestea sunt semnale sau stimulări aferente. Aferent înseamnă că este un stimul din afară către sistemul nervos. Deci ating ceva. ok? Atinge această floare. Și atunci se transmite un semnal către sistemul nervos. Acesta este un stimul aferent în neurologie. Așa este numit. Apoi urmează un răspuns electric numit reacție eferentă. Reacția eferentă este răspunsul la acel stimul. Dacă este fierbinte, atunci se va transmite un răspuns eferent în mușchi, trage mâna, ca să nu-ți acolo stea înspre Și atunci avem o comunicare continuă. Avem aceste semnale sau stimul aferente și reacții eferente în afară. Prin toate simțurile avem doar semnale aferente, să înțelegi, Da. Prin toate simțurile. Exact. Însă avem și reacții în felul în care noi reacționăm, că nici mâna, că vorbesc, că fac ceva. Aceste comunicări continuu de semnale electrice, aferente, eferente, creează un câmp magnetic. Întotdeauna unde este uh, uh, această comunicare și flux electric, acolo se creează un câmp magnetic. Bun, am învățat noțiunea de semnale aferente și eferente. Pot fi verificate aceste semnale despre care ne-ai spus? Dacă sunt electrice, atunci înseamnă că pot fi verificate. Aici este o persoană conectată la un aparat, pe care îl avem și noi și pe care am testat multe persoane și am făcut multe cercetări. Este... Un aparat care face are mai multe funcții, una dintre ele este EEG, electroencefalogramă. Prin electroencefalogramă se verifică reacțiile neuronale prin microvolți. Avem, de exemplu, aici sus, dacă se vede un punct alb, acela este un, un senzor pentru a detecta uh, semnalele EEG, electroencefalogramă. Apoi avem alte semnale, SMG, care verifică mușchii. Aici nu se vede acei senzori, sunt puși la mușchi trapez, dar însă poți să-i pui la orice mușchi. Și smg verifică reacțiile musculare în microvolți. Mușchii foarte încordați produc mai mulți microvolți, de exemplu, și cei relaxați mai puțin. Cei încordați astfel consumă mai multă energie. Așa vedem cum este aparatură care poate verifica această reacție normală, naturală, biologică, care are loc în organismul nostru. Acum, sunt și pseudoștiințe, să zic așa, adică științe false. Când se măsoară acești microvolți, nu este vorba despre acupunctură sau chakre sau aure sau așa mai departe. Acestea sunt filozofii demonice false care se bazează pe realitate. Adică, aceste filozofii a, au o bază în realitate, au o bază în, în câmpurile magnetice care se produc în organismul nostru, în aceste semnale electrice care se conduc, însă ele sunt învățături ale demonilor, ale celui rău, care încearcă să producă o reacție în om sau să-l conducă într-o anumită direcție, diferită de cea pentru care Dumnezeu a creat organismul în așa fel, încât să funcționeze cu acești aceste câmpuri magnetice și cu aceste semnale electrice. Și atunci trebuie să, să înțelegem ce are loc acolo. Satana se folosește de biologie, fiziologie și legile lui Dumnezeu care le-a pus în natură și în trupul nostru pentru a înșela. El întotdeauna asta, aceasta a avut ca și scop. Trebuie să cunoaștem legile și funcțiile organismului ca să nu fim înșelați. De aceea este foarte important să știm cum funcționează, să știm că avem aceste semnale electrice, să știm că se poate crea un câmp magnetic. Filozofiile, însă, acolo pot fi probleme și ne pot duce chiar în probleme destul de mari ca să fim influențați în mod greșit, și de aceea abordăm această temă. Da, vreau să spun că. Din nou ajungem într-un punct pe care l-am mai abordat în trecut, și-nume că satana caută să ne înșele. Absolut. Și iată că și pe această cale el urmărește același lucru, de aceea cred că este de importanță mare acest subiect mm -hmm. și suntem curioși să vedem ce dezvăluiri o să fie. Exact. Unde sau ce anume produc aceste semnale electrice în creier? O întrebare foarte bună la care trebuie să găsim răspunsul în Biblie. În Geneza, capitolul 2, cu versetul 7, Dumnezeu ne arată cum l-a creat pe om. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna Pământului. I-a suflat în suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Foarte important de reținut că acolo sunt două elemente, țărâna Pământului și suflare de viață, care produc producă neutralele. Avem aici țărâna, care împreună cu suflarea de viață produc sufletul viu. Țărâna s-a făcut trupul sau a devenit trupul cu toate organele lui, tot ceea ce este materie sau fizic. Suflarea de viață însă a devenit Duhul sau Spiritul. Iar trupul împreună cu Duhul, Spiritul, acestea produc funcția sau viața. Acest concept despre cum ne-a creat Dumnezeu este extrem de important. Trebuie să știm că ceea ce este fizic, materie, nu poate să producă energie de la sine însuși. Însă ceea ce poate produce este acel Duh de viață. Și avem o întrebare, un punct. Care este diferența între un om viu și unul mort de câteva ore? Diferența este curentul. Unul are curent, celălalt nu mai are curent. Și această diferență este foarte importantă, pentru că de aceea este zicala în popor, uh, și-a dat Duhul. Duhul este cel care produce acel semnal electric în om, ceea ce face ca trupul să devină viu să poate mișca, să poată vorbi. Iar acel semnal electric se produce și începe în scoarța creierului, adică uh, în cortexul creierului, chiar parte, partea de, de exterior a creierului, și de acolo se răsfrânge asupra întreg organismului. Și aceasta este foarte important, că nu creierul produce uh, aceste semnale electrice, ce este Duhul de viață. Da, asta e o descoperire destul de interesantă. Adică cei mai mulți dintre noi am învățat că mereu în creier se întâmplă, adică creierul face aceste semnale și acest câmp magnetic, însă se pare că Biblia ne spune altceva? Sigur, sigur. Și o să vedem că nu, nu are sens ca să fie creierul, că dacă ar fi creierul nu am mai murit niciodată. Da, interesant. Haideți să vedem deci mai fi. Duhul de viață este cel care dă semnalele electrice în scoarța creierului. Semnalele electrice sunt ca niște comenzi. Prin sistemul nervos, duhul comunică cu și controlează întreaga mașinărie biologică. Aici putem spune că funcționează ca un computer. Adică ai software și ai hardware. Adică ai partea de soft, programul, care controlează mașinăria în sine. Adică robotica. Da? Faci o, o, un robot, o mașină să meargă și să, să taie în lemn un design. Da? Acela este un lucru fizic. Fără soft n-ar putea face nimic. N-ar avea energia să facă de la sine însuși ceva. Sau știința să facă ceva. La fel este cu trupul nostru. Inclusiv creierul. De la sine însuși este materie. Nu poate face nimic. Dar ai nevoie de un soft. Acel soft este Duhul. Și doar Duhul poate face fizicul, biologicul să ia viață și să poată să-și facă diferite funcții. De ce? Dumnezeu în creație, vedem acele două uh, entități sau uh, uh, acele două uh, componente. componente care fac un întreg. Avem țărâna și Duhul care împreună fac un suflet viu. Separarea celor două este moarte. Și-a E foarte important de văzut această diferență că nu trupul produce aceste semnale electrice care înseamnă că nici, nu, nici trupul nu este cel care le interpretează. Adică orice stimul aferent din exterior este interpretat de către Duh. Nu că de, de către creier. Creierul este în mijlocul de comunicare, de legătură între Duh și fizic. Și atunci toate aceste semnale sunt interpretate, iar reacția este tot de la Duh în trup. Da? Și așa avem legătura între aceste, aceste semnale electrice și Duhul de viață care Dumnezeu l-a dat omului. Da. Ne-ai spus felul în care Dumnezeu l-a creat pe om și structura pe care a stabilit-o pentru om, care să funcționeze. Însă, la începutul prezentării ai spus despre influență. Cum poate să fie influențat omul, având această structură cu Duhul care conduce întreaga ființă prin intermediul creierului? Se foarte mult se întreabă dacă putem fi influențați. Da? Mulți cred că nu pot fi influențați, adică ei sunt în control. Uh, hai să vedem dacă chiar așa stau lucrurile. Dacă nu s-ar putea să fim influențați, de ce să investesc biliarde de dolari în marketing, tocmai pentru a influența omul într-o anumită direcție, să ia o anumită de, uh, decizie? Și asta este ceea ce vedem, adică să investesc atâția bani ca să-l influențeze pe om. Înseamnă că poate fi influențat. Și tocmai de aceea am văzut această prezentare importantă, pentru că trebuie să știm cum suntem în pericol să fim influențați fără să ne dăm seama. Omul e influențabil prin simțurile lui, căile de acces despre care am vorbit. Auz, văz, miros, gust, pipăit. Toate sunt mijloace de hrănire fizică, dar și spirituală. Adică prin aceste simțuri, eu pot să mănânc, pot să gust, pot să miros, Pot să... acestea sunt căle de, de, de hrănire fizică, însă sunt și celelalte. Auzi, ochi este simț prin care mă hrănesc fizic, spiritual. Da? Și avem căle de hrănire fizică și căile de hrănire spirituală. Dar și cările de hrănire fizică sunt tot căi de hrănire spirituală, până la urmă, pentru că gustul mm, e bun, mă iubește mi-a dat o, o prăjiturică bună, nu? Sau miros, mi-a dat o floare extraordinară, nu? Uh, și atunci, uh, acestea sunt căi de hrănire. Cu ce mă hrănesc? Oare aceea nu este și o influență? Dar și de aceea, Prin marketing, exact asta se face. Încearcă să mă influențeze, hrănindu-mă, adică oferindu mă o hrană ochilor și -a uzului. Și este o hrană spirituală. Să mă facă să iau o decizie spirituală, care se va transpune în fizic, ca o reacție. Însă omul mai este influențabil și prin impulsuri nervoase sau electrice, adică alte câmpuri magnetice din jurul meu și sau spiritual, adică de către Dumnezeu sau îngeri. Aceasta mai este numită și atmosferă personală. Acesta ar fi un al șaselea simț, despre care puțin se vorbește, mai sunt anumite filme care se fac pe aceasta, însă aici atacă cel mai mult aceste filozofii occidentale, pe care satana le-a folosit tocmai ca să înșele aici, pentru că omul prea puțin a înțeles acest domeniu spiritual. Însă, în lucrarea mea cu pacienții, exact aici am, am lucrat foarte mult și am văzut că omul este o ființă spirituală și că problemele lui sunt spirituale, pentru că în neurologie exact asta verifici. Adică verifici cum stresul îl afectează pe om. Nu doar de ce nu mai funcționează. Ce l-a afectat? Ce îi afectează neuronii? Ce, cum e un gând? Unde apare un gând? De ce îl afectează un gând? Uh, în EEG, de exemplu, trebuie să-l faci pe un să gândească la un lucru sau să nu gândească la un lucru ca să vezi semnale electrice. Și un singur gând schimbă tot organismul, toate semnalele în toți mușchii și în întreg organismul. Și atunci aveți, wow! Un singur gând schimbă tot. Este un lucru enorm de important. Iar acel gând nu poate să fie fizic, pentru că un lucru fizic nu gândește, doar un lucru spiritual poate să gândească. Da, lucrul, lucrul acesta are că l-am experimentat cu toții Asum. de multe ori. Un singur gând și s-a schimbat absolut totul și simțim pur și simplu cum se schimbă totul în trupul exact. exact. Și chiar multe persoane doar datorită stărilor mentale, să zic așa, spirituale, ajung în boală sau în sufocare sau în alte stări groaznice sau euforii este important de știut că nevoile mele absolute mă forțează să consum de undeva. Iar prin simțurile noastre ne conectăm la o sursă sau o surse pentru a consuma, adică am împlinit nevoile. Și voi fi întotdeauna influențat de sursa din care consum. Acestea sunt niște rezumatul să zic, la ce am spus, foarte importante de înțeles. Da? Am nevoie de aceea trebuie să mă hrănesc. Prin simțuri mă hrănesc. Și astfel pot să fiu influențat de acele surse din care mă hrănesc. Haideți să vedem dacă găsim și în Biblie anumite lucruri legate de acest aspect al influenților. Ne vorbește Biblia despre, despre situații în care apar influențele și în ce fel? Se întâmplă lucrul acesta. Și e foarte important pentru că Dumnezeu ne-a creat și în Biblie ne arată cum ne-a creat și ne arată exact cum funcționăm, inclusiv în acest aspect al influențelor. Ca exemplu, avem pe Adam și pe Eva, care au fost influențați de, de Lucifer ca să iau o decizie greșită. Avem lumea antideluviană care a ajuns ca și cel rău datorită influenței acestei iar lumea post-deluviană a fost afectată doar la câțiva ani, construind acel turn Babel și devenind din nou ca și ceilalți. Avem cazul lui Lot, de exemplu, care împreună cu familia sa au intrat în Sodoma și ieșind de acolo am văzut că au fost total afectați, influențați de atmosfera din Sodoma. Și avem acea experiență de pe muntele Carmel, care vedem foarte clar simțurile la lucru. Acea experiență în care vedem... 850 de proroci al lui bal și al a, a Astartei, care au influențat ani de zile poporul într-o anumită direcție. Și apoi la vedem, îl vedem pe, pe Ilie, care uh, Dumnezeu îndeamă ce să facă și aduce Dumnezeu foc din cer pe pământ și acolo au fost implicate toate simțurile. Și omul, datorită acelor simțuri, a început să se hrănească acum din Dumnezeul cel viu și să nu se mai hrănească din cel rău, care influența prin uh, acei fași. Și așa vedem cum uh, omul este în continuu influențat de către o putere, cum am vorbit la început, ori Hristos, ori satan. Din nou vedem în acest aspect cât de important e de cine suntem legați. Exact. Pe care le-am uh, discutat și în alte prezentări. Exact. Și prin simțurile noastre ne hrănim. Avem Iisus Hristos care ne-a spus în Matei 24, cu 24, spune că căci se vor scula Hristoș mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Aceste semne și aceste minuni, din nou, sunt simtite pentru simțurile noastre, căile de acces. Ca văzând, pipăind, auzind, gustând, cer rău să mă poată influența să iau o decizie greșită, să fiu înșelat. Sfântul Apostol Pavel, în 1 Corinteni 15, cu 33, ne arată această influență. Spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Din nou vedem cum prin uh, tovărășii, prin prietenii, prin uh, aceste relații, suntem afectați, influențați. Satana face minuni pentru a ne influența prin simțuri într-o anumită direcție, după cum am văzut. Pentru aceste minuni însă, el trebuie să se folosească de legile divine, de aceste simțuri, de aceste, aceste impulsuri nervoase, ca să poată să ajungă la Duh, ca să-L influențeze. Este o cale prin care ne poate influența inconștient și imperceptibil să păcătuim. Problema devine puțin cam delicată pentru că ai mintit de faptul că suntem influențați în mod imperceptibil și inconștient. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Da, e foarte uh, important de înțeles aceasta și de văzut până la urmă uh, pentru că aceasta se întâmplă. Și în Biblie avem atâtea cazuri uh, în care omul nici măcar nu și-a mai dat seama că este înșelat și că a ajuns acolo. Și pur și simplu îl vedem pe David, de exemplu, care a păcătuit Uh, curvind cu ceva și după urând pe soțul ei, care pur și simplu nu știu, Dumnezeu a trebuie să intervine să, să l trezească la acea realitate și nu n-a putut să, să, să, să creadă că el a făcut așa ceva. Da? Deci, de ce influențele celui rău mm -hmm. sunt dreptate și sunt imperceptibile și invizibile. Dar vreau să intrăm puțin și să vedem cum are loc aceasta. În capitoul 13 cu versetul 33, Iisus Hristos ne-a spus să împărăția cerurilor se aseamnă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plâmă de a. Și uite așa vedem cum un lucru foarte mic, treptat în timp, își face efectul în o grămadă mare. Da? La fel se întâmplă și în viața noastră. Încet, dar sigur. Aici este un citat și am să dau mai multe citate de acum încolo, pentru că sunt punctează foarte bine mai multe lucruri și spune așa. Să aruncăm o pietricică într-un lac și se va forma un mic val concentric și apoi altul. Și pe măsură ce cresc, cercul se mărește până când ajunge la țăr. Tot așa stau lucrurile și cu influența noastră. Dincolo de cunoașterea sau controlul nostru, ea își produce efectul asupra altora în binecuvântare sau blestem. În acest citat vorbește despre cum eu pot să-l influențez pe altul. Dar și inversul este la fel de adevărat. Adică poate să-mi influențeze și pe mine, fără să-mi dau seama. Ce fac eu, ce spun eu, poate să influențeze felul în care cineva reacționează. Un alt citat spune, dacă ne asociem cu cei care sunt răi, Inspirăm o atmosferă afectată de malaria păcatului. Asigurați-vă ca, prin asocierea cu urmașii smeriți și blânzea lui Isus, să inspirați o atmosferă pură și sfântă. Tovărășile rele strică obiceiurile bune. Aceasta înseamnă că eu trebuie să am grijă cu cine mă prietenesc. Este zicala aceasta în română, care aproximativ merge că spunem cu cine în ai ca să spun cine ești sau așa ceva aproximativ. Însă ce, ce ne arată aceasta este că suntem influențați de cei cu care venim în contact și cu care avem relații. Și atunci este foarte important ca să-mi aleg pe cei care se hrănesc din Dumnezeu. Pentru că dacă nu se hrănesc din Dumnezeu, se hrănesc automat din cealaltă sursă care este diavolul, Fără să-și dea seama însă eu pot să fiu influență către alții. Nu neapărat să am, ajung într-o astfel de relație încât să mă hrănesc eu din ei, că atunci și eu sunt influențabil și aici este secretul de care vom ajunge la sfârșit să înțelegem cum să ne protejăm, însă trebuie să ajung încât eu să mă hrănesc, să fiu plin, să fiu hrănit, încât să nu mai întrebească de altundeva. Și atunci eu pot să influențez spre bine în mărturii volum 5, un alt citat foarte important, influența gândurilor și acțiunilor fiecărui om în înconjoară precum o atmosferă invizibilă, care este inspirată inconștient de toți cei ce intră în contact cu el. Această atmosferă este în mod frecvent, încărcată cu influențe otrăvitoare, iar când acestea sunt inhalate, rezultatul sigur este degenerarea morală. Aceasta se vede foarte simplu în familie. Când, de exemplu, eu mă supăr, să zic, toată familia devine afectată și reflectă atitudinea mea. Și cum zice foarte bine acest, acest citat, se creează acea atmosferă datorită semnalelor care se transmit din duh, prin sistemul nervos, în întregul organism, se creează acel câmp magnetic care este ori bun, ori rău. Toate cele semnale se schimbă, iar cu aparatele DEG, SMG, poți să verifici și poți să dai seama, asta se streseam, mă, stai e relaxat, asta merge bine. Și atunci, aceste semnale, cei din jurul nostru le percep? Pentru că sunt electrice, iar Duhul așa este influențat. Adică pur și simplu le percepe prin, uh, prin auz, uh, prin ce aude, cum, uh, cum vorbește omul, prin uh, ce atinge, și așa mai departe, prin aceste simțuri. Și omul este, poate să fie influențabil de cei din jurul lui și atmosfera pe care ceilalți o au. Ce am ajuns să înțelegem este că orice gând produce un curent electric în tot trupul care formează un câmp magnetic. Aceasta creează o atmosferă în jurul nostru, cel mai probabil datorită câmpului magnetic. Nu știm sigur... Dar uh, cel mai probabil datorită acestui câmp magnetic sau poate chiar câmpul magnetic este atmosfera. Nu știm sigur, nu avem cum să verificăm din punctul nostru de vedere, pentru că nu avem cum să știm aceasta. Dar într-o zi sper să vedem. Dar este sigur atunci că gândurile, chiar dacă nimeni nu le poate vedea, ele oricum vor influența pe ceilalți, Chiar dacă nu se transformă în cuvinte sau în acțiuni. Absolut. Îmi influențează și mie trupul și influențează și pe ceilalți, pentru că în proverbele 17-22 spune, un Duh mâhnit usăcă oasele. Și văd că acest Duh care pornește din Duh, adică acest gând care pornește din Duh, acea stare pe care o am eu pornește din Duh și se reflectă în tot trupul. Și a, aceasta este reflectată în relație cu ceilalți, în mod special se vede cel mai bine asupra copilului. Când mama este supărată, sau mâhănită, sau întristată, sau tatăl este, copiii se îmbolnăvesc. Sau reacții de supărare, sau de mânie, sau așa mai departe. Și atunci, părintele se poate vedea în reacțiile celor din jurul lui. Stai un picuț, trebuie să mă opresc, că văd că celălalt, copilul, s-a hrănit din mine și uite ce comportament are. Ceva nu e bine, hai să văd unde am greșit. Așa cum am zis, această atmosferă poate fi percepută de cei din jurul încă un citat foarte important din parabele Domnului Hristos spune fiecare suflet este înconjurat de o atmosferă proprie. O atmosferă încărcată, poate, cu puterea credinței de dătoare de viață, de curaj, de speranță și înmiresmată cu parfumul iubirii. Și cât de, de, de mult se simte aceasta, în special de uh, vorbitorii motivaționali, care transmit curaj, transmit așa un încurajare încât pleci de la întâlnirile acelea. Wow! Trebuie să mă duc să fac lucruri mari. Păi așa vedem cum suntem influențați să facem ceva. Ori spre bine, ori spre rău. De influențați tot vom fi. Sau poate fi o atmosferă păsătoare, rece, datorită nemulțumirii și egoismului, sau o trevită de mânjitura aducătoare de moarte a păcatului preferat. Sau ascuns. Prin atmosfera care ne înconjoară, fiecare persoană cu care venim în contact este influențată conștient sau inconștient. Aceasta ne arată doar responsabilitatea pe care noi o avem. Ca eu, ca părinte, ca prieten, ca soț, ca ce a fi în relațiile cu care le am, să mă hrănesc de unde trebuie, ca să am o influență spre bine, spre viață asupra celorlalți. De asemenea, trebuie să mă am legături, prietenii cu ceilalți care au, de asemenea, o legătură cu cerul ca să mă hrănesc și eu de la Dumnezeu, prin alții, cu lucruri bune. Mărturii către pastor pagina 90, spune așa, spun adevărul. Cei care primesc Duhul Sfânt, vor simți atmosfera înfiorătoare care înconjoară sufletele altora, care nu apreciază și chiar vorbesc împotriva acestor realități mari și solemne. Ei simt că sunt în Consiliul Necredincioșilor, a bărbaților care stau în calea păcătoșilor și care șed pe scanul jocoritorilor. Ce vedem aici este că această atmosferă, această stare omului, chiar poate fi simțită de către unii care sunt sensibili sau sensibilizați de către prezența lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, cu pacienții pe care i-ai avut, ai putut să verifici aceste lucruri despre care vorbești? Sigur, am putut să verific și pe aparat, cum am zis, am mai menționat câteva ori, însă în testările musculare se vede cel mai ușor. Mi-aduc aminte de un caz când îl verificam pe soț și soția stătea lângă și avea o discuție. Și discuția mergea când spre fericire, când spre supărare și mai răspundeam și eu, mai lăsam un pic de timp. Însă ce am fost șocat să văd, e că starea pacientului asta era mai la început Starea pacientului se schimba conform stării de spirit care era în discuția lor. Și atunci am spus, măi, vă rog, opriți-vă, că nu mai merge nimic, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Adică se schimbă totul continuu, cum vă schimbați voi. Și atunci a plecat de acolo și după aia s-a liniștit omul și a, tot, a mers totul ok. Nu, -a mai, nu mai au fost acele fluctuații extraordinare. După aceea am avut pacienți care pur și simplu am testat să văd aceste lucruri, am avut, de exemplu, un pacient pe care îl testam și a venit un altul lângă, nu vorbea. Dar celălalt lângă, am spus să se gândească la niște lucruri negative. Și pacientul de pe masă, pur și simplu, era afectat de prezența celuilalt. Înainte să vină persoana aproape, avea o stare și când a venit, avea altă stare. Și am zis, wow! cât de ușor putem noi fi influențați. Și de aceea vreau să transmit aceste lucruri și această prezentare, pentru că noi trebuie să cunoaștem pericolul la care suntem expuși în fiecare zi prin aceste influențe. Și cum să ne protejăm și cum să ne hrănim din influențele bune ale cerului. Ceea ce mi se pare interesant e faptul că imediat influența se răscrânge asupra trupului și reacționează într-un anumit mod. Exact. Foarte rapid se întâmplă. Exact. Am văzut că oamenii din jurul nostru ne pot influența. Însă, o altă întrebare ar fi aceasta. Demonii, satana însuși, poate să ne influențeze? E foarte importantă întrebare. Și vreau să ajungem aici. Vom discuta poate mai multe detalii într-o altă prezentare însă este extrem de important ca să vedem dacă cel rău are o influență asupra noastră sau nu. Și cum? Și în ce fel, da. Yeah. Și cum ne putem proteja până la urmă. Dacă un aparat EG, SNG, poate citi semnalele electrice, el, satana sau demonul care este Duh, cum să nu poată? Satana ne-a studiat de șase de ani de când am fost creați. El nu ne cunoaște gândurile exact dar ne poate citi după atmosfera creată. El știe că ne poate stimula atmosfera ca să ne influențeze gândirea și reacțiile. Reacția însă este doar a mea până la un punct. În primul rând, satana ne poate citi. Poate să dă seama care este starea mea. Și atunci îmi poate da un stimul și conform acelei reacții poate să îmi dea un alt stimul care să mă conducă într-o anumită direcție. Da? Și Reacția însă, așa cum, de exemplu, se face în testarea musculară. Îl testez pe om ca să văd care este testarea cu care pornim. După aceea îl stimulez diferite zone. Ok să văd, eu o problemă la mușcrii ăsta, problemă la diferite organe sau ceva. Stimule aceea transmit un semnal către sistemul nervos, către duh, iar duhul reacționează înapoi, prin mușchi. Și atunci pot să văd pe mușchi reacția acelui stimul. Așa este un stimul aferent și o reacție eferentă. Și testarea musculară, verific reacțiile eferente. Eu stimulez din afară, însă reacția este doar a omului. Eu nu pot să o controlez. Și asta este foarte important de înțeles. Aceasta însă merge până la un punct. Și o să avem, așa cum am spus, o altă prezentare în care să vedem uh, care este acel punct când se schimbă totul. Dar o să vorbim poate puțin despre asta. Un citat din uh, The Revere and Herald, uh, în 1862, spune Am văzut îngerii răului luptându-se pentru suflete și îngerii Domnului rezistându-le. Lupta între cel rău și uh, îngerii Domnului. Conflictul era dur. Demonii le asaltau, corupând atmosfera cu influența lor otrăvitoare și măcinându-le sensibilitatea. Aici vedem cum îngerii caută îngerii cei răi, sau cei buni, caută să mă influențeze prin atmosfera lor. Să ne influențeze ca eu să iau o decizie. Ori într-o direcție, ori în cealaltă. Îngerii sfinți urmăreau cu înfricoșare aceste suflete și așteptau ca ele să îndepărteze oștile lui satana. Dar nu este lucrarea îngerilor buni să controleze mintea împotriva voinței fiecărui individ. În alte cuvinte, îngerii sfinți, îngerii lui Dumnezeu, ca și Dumnezeu, nu vor și niciodată nu vor controla mintea nu vor lua control asupra ceea ce face omul, asupra deciziei sale. Însă ce rău oare acolo vrea să ajungă? Îngerii răi îi înconjurau, aducând înduneric asupra lor ca să-l ascundă pe Iisus de privirile lor, pentru ca ochii să le fie atrași de întunericul care îi înconjura. Să nu vadă decât înduneric, nu pe Domnul. Și să fie astfel determinat să nu aibă încredere în Dumnezeu, și să cârtească împotriva lui, cum a făcut poporul evreu. Unica lor siguranță era de a-și ține privirile ținite în sus. Vedem ce lupte enorme. Satana luptă enorm de mult ca să ne influențeze. Prin orice. Ca să privim la el, ca să privim ca și Petru la furtună, în loc să privească la Isus când umbla pe apă. Cum a privit la furtună, a început frica. Și-a căzut. Și așa cel rău l-a influențat. Și-a reușit. Însă Domnul L-a prins și ridicat. Așa și noi de multe ori cădem datorită influențelor în care, prin care suntem înșelați. Însă putem să învățăm prin ele. Am văzut în citatele de mai înainte cum este descris această luptă invizibilă și îngerii răi se luptă, spune, pentru sufletele oamenilor. Oare chiar este posibil ca vreodată niște spirite rele să ia în control, să manipuleze un om împotriva voinței lui? O întrebare foarte bună, la care trebuie să găsim răspuns. Pentru că oare de ce vrea satana să ne influențeze continuu? Dar să eu, o decizie greșită și atât? Care este scopul? Să mulțumește doar să ne influențeze sau vrea să obțină mai mult? Da, exact. Hai să vedem puțin. Așa cum am spus, fiziologic, eu, de exemplu, Pot doar să stimulez sau să influențez din afară, aferent, un om. Dar răspunsul, reacția este a omului, eferent. Aceasta este, este important de a înțelege aceasta, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om ca societate. Închis, baricadat la influențele din afară. Adică chiar cineva mă poate influența din afară, dar eu pot să resping. Eu pot să controlez, la care las și care nu las. Ok? Așa este normal. Dacă omul însă a făcut din mine, să zic, ca exemplu, o sursă a nevoilor sale, atunci pot începe să-l controlez. De exemplu, este o fată care a ajuns ca hipnotizată de un băiat. Și vedem atâtea uh, cazuri în care, pur și simplu, nu mai gândesc rațional. Uh, e ca și cum zvrăjiți. Uh, fac tot ce li se spune. Nu mai gândesc, nu mai, nu mai pot să se controleze. Și uh, acolo vedem că este altcineva care controlează voința. Și acolo devine un fricoșător. Omul poate deschide ușa cetății ca să lase pe altul să-l cotropească, să-l controleze. Omul poate ajunge să fie controlat prin hipnoză sau acces demonic. Acesta este un control al unei minți asupra altei minți. Aceasta are loc în himnoză, în psihologie, de exemplu, sau altele care aplică această hipnoză, în care o, o minte începe să aibă control asupra altei minți și să-l facă pe celălalt să vorbească, să spună sau să facă ceva ce n-ar face din voință proprie. Se folosește ca și scuză, este pentru binele lui. Însă, în momentul acela, întrebarea este, oare, fiindcă m-am deschis unei influențe a unui om, oare cel rău nu a luat și el acces și n a luat și el control? Dar, mai multe poate, altădată. În Roman, capitolul 8, cu versetul 7, vedem. Un lucru sumbru, dar extrem de important de înțeles. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământește este vrăjmă și împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. În Psalmul 51 cu versetul 5 ni se spune că în păcat m-a mama mea. Sunt născut în păcat. Am această fire păcătoasă, așa cum am citit, care nu se supune legii lui Dumnezeu, nici nu poate, și atunci înseamnă că este supusă cei rău. Iar Iisus uh, ne spune, așa cum am văzut prezentarea trecută, Iisus ne spune că cine trăiește în păcat este robul al păcatului și atunci șeful este cel rău. În felul acesta putem să înțelegem că de aceea sunt atât de ușor influențați să fac răul și atât de greu să fac binele. Pentru că sunt, puterea sunt sub puterea celui rău, însă, asta nu înseamnă că el are control de plin, încă. Și cred că este foarte important să vedem că tendința acelui rău este să mă influențeze în continuu, să iau decizii greșite pentru ca să poată să controleze. Am văzut îngerii răi luptând pentru suflete, iar îngerii Dumnezeu împotrivindu-lise. Îngerii cei răi stricau atmosfera prin influența lor otrăvitoare și se îngrămădeau în jurul acestor suflete pentru a le turbura simțurile. Foarte interesantă această imagine în care este un om al lui Dumnezeu și îngerii ce rău în înconjoară ca prin atmosfera lor, prezența lor rea, să-l poată influența să iau o decizie greșită. Însă odată ce iau această decizie greșită, ce se întâmplă? Oare nu așa au ajuns cei prezentați în Biblie cu control demonic? Nu așa au ajuns în această stare? Îngerii cei sfinți erau nerăbdători, Vegheau și așteptau să dea înapoi oștirea lui Satan. Însă lucrarea îngerilor cei buni nu este aceea de a stăpâni mintea oamenilor împotriva voinței lor. Aceasta trebuie să fie doar lucrarea celui rău. Dacă ei cedează însă în fața vrăjmașului, și nu fac nici un efort pentru a-i se împotrivi, și eu, Iasmin, am spus pentru că nu știu sau sunt înșelați, atunci Îngerii lui Dumnezeu nu pot face mai mult decât să țină în frâu oștirea lui Satana pentru viitor, până când uh, aceștia, pentru ca aceștia, oștirea lui Satana să nu distrugă. Ce să distrugă? Până ce se va da mai multă lumină celor care se află în pericol, determinându-i să se trezească și să privească spre ceruri pentru ajutor. Domnul Isus, nu i-a însărcinat pe Îngerii Sfinți să scape din primejdie pe cei care nu fac niciun efort pentru a se ajuta ei înșiși. Este uluitor acest lucru, chiar înfricoșător. Însă de aceea am vrut să fac această prezentare, pentru ca să arăt că mă confrunt cu aceste lucruri cu pacienții care vin. Chiar am avut o, o pacientă care mi-a venit într-o stare terminală de cancer, și oamenii, însoțitorii, frate, mamă, logodnic, au întrebat despre suferindă. Oare nu este aceasta datorită unui blestem? Iar într-un blestem, cel rău este cel care lucrează. Și mă confrunt cu aceasta în continuu și caut răspunsuri și văd că Biblia le dă. Și vreau să, să transmit un semnal de alarmă, să-i ajut pe oameni să înțeleagă acest mesaj atât de important, ca să nu cadă influenței celui rău. Să, să știe lupta în care sunt sau se vor afla cândva. Să înțeleagă luptele care le-au avut, poate cândva. Și să poată găsi răspuns și soluții la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu niciodată nu va căuta să controleze mintea. De multe ori sunt mulți care, Doamne, ia-mă sub stăpânire. Nu face asta. Dumnezeu vrea să, să fiu liber, să, să iau decizii, să-L iubesc, să-L slujesc pentru că vreau să o fac, de la mine. Satana însă este cel care vrea să mă forțeze, să mă controleze în ceea ce fac. El să fie stăpân. Preziu niciodată în face asta. Și de aceea e important să știm că atunci când am gânduri negre, atunci când uh, am, am gânduri doar spre anumită traiectorie sau când mă simt încătușat într-o anumită stare, s-ar putea ca cel rău să aibă acces, să mă influențeze și trebuie să caută răspuns la cum să rezolve acea problemă. În 1 Ioan capitolul 5, versetul 19, Sfântul Apostolul Ioan ne spune Toată lumea zace în cel rău. Iar în Ioan capitolul 8, versetul 44, Iisus Hristos ne-a spus voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Deci dacă mă nasc din păcat și în păcat mă zămi slima mea, iar Lucifer este tatăl păcatului, atunci Iisus să spune, voi sunteți ai tatălui vostru. Adică tot ceea ce fac, chiar dacă Dumnezeu m-a creat, dar fiindcă sunt născut din păcat și în păcat, acum cine este tatăl? Păi tatăl păcatului este Lucifer și atunci cât timp eu trăiesc în păcat și nu caut eliberare în Dumnezeu, satana va căuta să aibă control de plin asupra mea. Iar în Biblie, cum am vorbit și data trecută, lumea va ajunge sub controlul de plin a rău. Și de aceea noi trebuie să înțelegem cum cel rău găsește acces la noi și cum putem să ne protejăm, să-l biruim, să, să nu-i dăm voie, să zic așa, ci să avem o altă influență. Orineza. Vestia bună este aceasta cu că îngerii cei buni ce luptă continuu așa încât satana să nu poată să ia cu totul în stăpânire un asemenea om care s-a născut cu această condiție. Sigur. Însă, ceea ce am sesizat în ceea ce ai citit mai înainte e faptul că trebuie ca omul să primească de îndată fiecare rază de lumină la să nu la Să nu restingă. Da. Pentru că de pe măsură pericol. ce restinge tot mai mult, satana va avea acces. stăpânire și acces. Da, da. Și o să facem o altă prezentare în care poate mergem puțin mai profund aici, dar pentru introducere cred că e mult și asta. Sper că pentru unii va fi chiar o rază de lumină, pentru alții știu că va fi un pic mult, dar sper ca să studieze subiectul și să se roage și uh, să se roade pe, pentru cei care suferă enorm de mult datorită acestei probleme. E poate puțin tulburător sau fricoșător chiar, dar degeaba este o realitate și da? atunci trebuie să o acceptăm și să vedem care este soluția. Biblia ne -o explică care e realitate. Însă în lumea noastră postmodernă, știința a făcut din această basmă. Și nu ne dăm seama că satana lucrează prin știință ca să ne ține sclavi, Să ne înșele până când el a ajuns în control. Și de aceea este un lucru înfricoșător ca să nu înțelege adevărul. Și foarte mulți nu abordează acest subiect tocmai din cauza că le este frică și nu cunosc. Sau li s-a adus gândul acesta că acest subiect este... este este doar în basme, este doar în Biblie, este ceva de trecut, nu mai există, este cât se poate de real. Și Biblia ne spune că este o realitate. Este lupta între Isus Hristos și Satana pentru fiecare dintre noi. În sfatul pentru părinți, educatori și elevi, mi se spune următorul. Trăim într-un climat al vrăjitoriei satanice. Aceasta este lumea noastră în care trăim. Vrăjmașul Va se ispita imoralității. O, oh, și cum o vedem astăzi? Împreajma oricărui suflet care nu este baricadat cu Harul lui Hristos. Și cât de mulți dintre noi ne jucăm. Pur și simplu nu ne baricadăm în Hristos. Și atunci nu mirăm? De ce ni se întâmplă ce ni se întâmplă? De ce reacționăm cum reacționăm? De ce familia este cum este? Vor veni ispite. Dar dacă vegem împotriva vrăjmașului și menținem în echilibru autocontrolul și puritatea, duhurile corupătoare nu vor avea influența asupra noastră. Aceia care nu vor face nimic care să încurajeze ispita vor avea puterea să o înfrunte atunci când ea va apărea. Dar cei care se mențin într-un climat favorabil răului vor putea să se acuze doar pe ei înșiși dacă sunt biruiți de ispită și cad de la principii. În parabole Domnului Hristos, ni se spune astfel, nu există nimic în noi înșine prin care să putem influența pe alții spre mine. Dacă ne dăm seama de neputința noastră și de nevoia noastră de putere divină, atunci ne nu ne vom încrede în noi înșine. Noi nu putem ști ce rezultate aduc o zi, o oră sau o clipă și, de aceea, niciodată să nu începem ziua fără să ne în căile și inima Tatălui nostru ceresc. Dacă eu îmi dau seama că nu pot face nimic și nu pot să influențez pe altul spre bine, pentru că nu am în mine acest lucru, atunci mă voi lega de Dumnezeu, voi studia Cuvântul lui Dumnezeu dimineața, voi studia seara, mă voi ruga în timpul zilei, cu Sfântul Apă, să mă neîncetat, ca să pot să mă hrănesc din Dumnezeu și să pot să ofer din Dumnezeu. Am văzut că Deși e neplăcut, poate, totuși e o realitate faptul că Satana se luptă pentru fiecare suflet. Cum putem fi în siguranță în fața acestor influențe uh, ale celor rău? Hai să zicem mai important lucru. Dacă știu că sunt în pericol, hai să vedem ce putem face. În Apocalipsa 12, 9 și 11, și barajul cel mare. Și ar cel vechi, diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și, primul cu el, au fost aruncați și cei răi. Deci, diavolul este aici. Este muniat. Este plin de înșelăciune. plin de înțelepciune și putere care Dumnezeu i-a dat -o și eu i-o lasă ca să-și facă treaba ca toți să poată alege între calea lui sau calea lui Dumnezeu. Și cum îl putem bilui. Ei L-au prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și rezultatul este că nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Aceasta este singura cale. De aceea Isus Hristos a venit, așa cum o să vedem și într-o altă prezentare, ca să micească lucrările ce lui rau. Numai El poate. Eu nu am cum să biruiesc. Este absolut imposibil. Mă lupt cu aerul. Satana este un duh. Nu am cum să Singurul fel de albirou este prin sângele vărsat lui Sos. Este prin moartea lui. Prin moartea lui eu voi muri față de păcatul care mă stăpânește, față de această fire păcătoasă prin care cel rău are acces la mine. Și atunci, berind prin Hristos, pot să mărturisesc de ce a făcut Dumnezeu în mine. Pot să dovedesc schimbarea aceasta. Și pot să-l mărturisesc pe el. Și atunci voi ajunge în acea stare, în acel rezultat în care nu îmi voi mai iubi viața. Pentru că satana are acces la mine doar atunci când îmi iubesc viața. Când vreau să o scap. Cum a spus Hristos, cine va asta să scape viața, va pierde. Pentru că o scap pentru că cred că pot. Cum am studiat dată trecută. Și până aceasta satana ia control. Din experiența ta cu pacienții, ai găsit o cale prin care cel rău să nu te poată influența? Da. Așa cum am menționat mai înainte, este prin Isus Hristos. Însă aceasta înseamnă rugăciune continuă. Înseamnă în fiecare zi să încep cu Dumnezeu. Să continui și să termin tot cu El. Un lucru foarte important pe care l-am găsit a fost acest verset. 2 Corinteni capitolul 5, versetul 7, unde spune Pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. În alte cuvinte, este foarte important ca să nu mai au după simțuri. Pentru că prin simțuri mă voi alimenta din ceea ce ne este în exterior, de obicei, fără să-mi dau seama că Dumnezeu îmi dă, de exemplu, aerul și inspirând, mi-au de la el. i a făcut parfumul florilor. Însă, aceste simțuri pot fi înșelătoare. De aceea Dumnezeu ne-a dat credința. Și prin credință mă pot alimenta din El, din adevărul Lui. Mă pot prinde de El ca să mă alimentez doar din El. Și atunci nu contează ce văd, ce aud, ce simt prin aceste simțuri externe. Mă voi lua doar după ceea ce Dumnezeu a spus. Așa cum a făcut Iisus Hristos. Și în felul acesta, prin continuă legătură și hrănire din Dumnezeu, am găsit că cel rău nu poate să aibă acces la mine. Și am făcut experimentul acesta pe niște pacienți. Am, de exemplu, un caz, am avut un pacient pe masă care l-am testat, am văzut care era starea inițială și am adus un alt, o altă persoană care să stea lângă și să se gândească la ceva negativ. Așa cum am explicat, dat exemplu acesta și înainte. Și i-am spus persoanei de pe masă, tu acum roagă -te. Doar roagă-te. Înainte, ro înainte, când nu se ruga, și se gândea la ce știu ce se gândea, era influențat de prezența celălalt. Nu controlat, dar influențat. Însă, când persoana s-a rugat și se încredea în Dumnezeu și comunica cu Dumnezeu, nu mai era influențat de celălalt. Pentru mine a fost, wow, extraordinar. Cât de multă nevoie avem noi de Dumnezeu. Însă pentru că ne încredem în noi înșine, că eu pot, nu-mi dau seama că am nevoie de Dumnezeu și mă având pe teren fermecat. Și cel rău mă poate influența, invizibil, inconștient. În Calea către Hristos, o carte extraordinară pe care o recomand tuturor ne spune, deși în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă infectată, coruptă, noi nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Putem închide orice intrare închipuirilor necurate și gândurilor nesfinte, înălțând inima, ființa noastră în prezența lui Dumnezeu prin rugăciuni sincere. Cei ale căror inimi sunt deschise ca să primească sprijinul și penecuvântarea Lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a Pământului și vor avea o continuă comuniune cu cerul. Ulterior am găsit acest citat, care atât de frumos spune ceea ce am văzut pe pacienți și ceea ce am experimentat în viața mea, în îmbiruind răul și accesul cel rău asupra minții și vieții mele. Și doar așa am găsit o cale de ieșire. Un citat care îmi dă și ne dezvoltă experiența lui Enoch, care a trăit în vremea dinainte de potop, în vremea cea necurată și uh, în vremea cea de, de stricăciune completă. Cazul lui Enoch ne stă în față. El a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. A trăit într-o epocă stricată, când poluarea morală se înmulțea peste tot în jurul lui. Totuși, el și-a educat mintea spre consacrare. Spre a iubi Conversația lui era despre lucrurile cerești. El și-a educat mintea să alerge pe această cale și a purtat amprenta divină. Înfățișarea lui era luminată de lumina care strălucea de pe fața lui sus, pentru că de acolo se hrănea. Enoch a fost ispitit ca și noi. El a fost înconjurat de o societate nu mai prietenoasă față de neprihănire, decât este aceea care ne înconjoară. Atmosfera? pe care o respira, era pătată de păcat și de stricăciune, ca și a noastră. Totuși, el a trăit o viață de sfințenie. El n-a fost întinat de păcatele predominante ale epocii în care a trăit. Tot așa, putem rămâne și noi curați și neîntinați. El era un reprezentant al sfinților care locuiesc în mijlocul pericolelor și stricăciunilor zilor de pe urmă. Pentru ascultarea credincioasă față de Dumnezeu, el a fost mutat, mutat în ceruri. Tot așa, credincioșii care rămân în viață până la venirea Lui Isus, vor fi mutați și ei. Ei vor fi mutați dintr-o lume păcătoasă și stricată în bucurile curate ale cerului, de unde s-au alimentat. Cât de minunată este această experiență, să știm că Enoch, care a trăit în, în acele vremuri în care gândurile, Om, omului era îndreptat în continuu doar spre rău, datorită cărui fapt Dumnezeu a trebuit să ne prin potop, totuși Enoch n-a fost afectat. Pentru că el ținea inima în continuu legată de Dumnezeu și se hrănea doar de acolo. Și închidea în continuu inima, ca să nu se hrănească prin simțuri de influențele din exterior. Această schimbare, însă, ca să pot face acest lucru, cum zice că firea mea nu mă lasă, ea nu poate să se supună, această schimbare o poate face doar Dumnezeu. De aceea trebuie să-i cer lui Dumnezeu să facă asta. Pentru că eu, eu nu pot să mut nici cartea dintr-un loc al altuia. Și așa că eu nu pot să mă alimentez din Dumnezeu. Eu trebuie să strig la Dumnezeu doar, mi dăm inimă, ca să pot să mă alimentez din tine. Doar așa voi putea să mă alimentez din Dumnezeu zilnic și continuu. Mă gândesc că e foarte frumos că avem acest exemplu al lui Enoch. Dacă era Iisus, apoi cineva putea să spună, apoi e Iisus, nu? S nu scuze. O, o scuză! Dar era Enoch, un om ca și noi. Și acum poate că înțelegem mai bine și face mai mult sens faptul că Apostolul Pavel ne în să ne rugăm neîncetat. Absolut. Și atunci, prin rugăciune putem fi într-o continuă comună cu cerul. Amin. În 2 Coritei, în capitolul 3, versetul 18, un verset atât de frumos spune, noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și cât de important este acest verset, pentru că ne învață ca noi să privim la Hristos. Și privind la El, ne hrănim. Și nu mă hrănesc din altceva la care să privesc. Însă satana, în ziua noastră, continuu de dă ceva, un, un telefon smart, un, o, o carte, o, o, un război la care să prime în continuu la altceva. Temete de cu tare lucru, cu tare virus, cu tare lucru. Și în continuu să privești la altceva, nu la Dumnezeu. În continuu să cauți să-ți salvezi viața. Iar în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 8, Apăsul Pavel ne un încolo frații mei, tot ce este adevărat,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 ca să fim influențați spre bine, să fim influențați de Creatorul nostru, de Mântuitorul nostru care e pasă de noi și nu de Cel care caută continuu să ne înșele și să ne ducă spre pierzare, ca El să ne controleze, să ia control de plin și să ne poată distruge astfel să-și bată joc de noi. De aceea Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să depindem de Dumnezeu. Și într-o prezentare viitoare poate vom merge puțin mai profund. Însă, chiar și această prezentare este îndeajuns ca să vadă omul că este în pericol, n-ar trebui să ne jucăm cu ceea ce se întâmplă, influențele din jurul nostru, și că trebuie să ne prindem de Dumnezeu. Amin. Întâi, sperăm ca fiecare dintre noi să realizăm că există un pericol și ar trebui să vegem cu atât mai mult cu cât știm că în acest timp al sfârșitului pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, așa cum spune și Biblia, Satana caută să înșele și rănește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și atunci cred că sunt folositoare aceste lucruri pe care le-am descoperit, și sperăm să fie de folos celor care le vor urmări, și mm -hmm. nouă, bineînțeles. Amin. Așa încât să nu fim printre aceia care vom fi înșelați. Amin. Trebuie să ne ajute să luăm aminte și să punem în practică și să facem din Hristos singura noastră scăpare și apărare, așa încât să fim în siguranță și să ajungem cu bine până la finalul acestei cărări care se îngustează tot mai mult, dar prin hară, prin credință vom birui. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți până la următoarea întâlnire.